trošku jiného právě o Ta historie je taková, že v roce 1954 se konal v Amsterdamu Mezinárodní matematický kongres a organizátoři při této příležitosti uspořádali výstavu grafik Escherových, aby se na ně matematici mohli podívat. A byl tam přítomen také kanadský geometr Coxeter, který Ešerovi tedy řekl o tom, že existuje hyperbolická geometrie a seznámil ho tedy s tou teorií. Což Ešera zaujalo z toho důvodu, že ona umožňuje znázornit na konečné podře nekonečno. A to sice takovým způsobem, že no. Tedy je to v rámci uh, hyperbolické geometrie, ale jejího modelu v Euklidovské geometrii, to je ten tón pankarého model hyperbolické hyperbolické geometrie. Tak nejdřív dnesku tady o tom, co to je. Uh, jo. To, takhle když se tady s tím ještě známe, tak vytvořil tyhle ty 24 obrázky, uh, se krově 1, 2, 3, 4. Já a vidíte, že jsou, všechny, jsou to všechny tesalace nebo tváření, že je tam jako jeden motiv, který se opakuje. A čím jsme blíž toho blíž, tady vám to krásné ukazová, čím jsme blíž okraji toho kruhu, tak tím jsou ty obrázky menší. Já se speciálně budu věnovat tomu poslednímu obrázku, který je vyplněn tady anděly a čerty. A Zase vidíme, že tady jsou velcí a tady jsou malí, ale tahle velikost se liší jenom z hlediska pírovské geometrie, na které je to znázorněno, ale v rámci té hyperbolické geometrie jsou všichni ty anděle a předty stejně velcí. Čili to, když si to teď začnete představovat, je jako že jsou všichni stejně velcí, tak to dává jakýsi náhled do té hyperbolické geometrie. No a jak tedy, jak tedy došlo k objevu neuklidovských geometrií, to je mnohokrát, mnohokrát vyprávěná historie, Petr Vodenka o tom má několik knih. Jedný pátý unklidů postulát říká, že je tam jík postulat a pátý postulát říká, že je tam křím CP, a daném bodu X, který leží mimo tu přímku, existuje právě jedna rovnoběžka s přímkou která prochází bodem X. Není to přímo originální konkluidová formulace toho postulátu, ale je to ekvivalentní v těch formulací, několika a je, je nejednodušší. Ta historie byla tady, je tady taková, že mnoho matematiků se pokoušelo tento postulat dokázat z ostatních, protože byly složitější než ty ostatní a vůbec jako není tak úplně, úplně evidentní. A jak se to tedy v matematice postupuje, že se dokazuje sporem, čili kdyby to nebyla pravda, co by z toho plynulo, a jestli by z toho šel dokázat nějaký, nějaký spor, takže se dokazovalo sporem a tím se dokazovaly pořád další a další věci. A ten spor pořád někde, i když mnoho matematiků mělo tedy iluzi, že k tomu sporu došlo, ale jenom vlastně spormulovali nějaký další ekvivalentní, neevidentní fakt. A teprve tedy začátkem 19. století si matematici uvědomili, to byl ten volejaj a že, že to je celá beznesporná, že tím vzniká neuklidovská geometrie, a pak ještě ten vlastně Gauss, na tom to také, akorát, že to nepublikovalo. No, ale vlastně na to mě trošku pozorůhodné, že v tom začátkem toho 19. století už dávno existovaly dvě neuklidovské geometrie, a sice je sférická geometrie, ta dokonce už od antiky, a potom projektivní geometrie z Renesance. Čili sférická geometrie má dva modely, jednak teda povrch zemský, ale to v té antice ještě takhle jako nebylo zřejmé úplně, nebo, hm? ale to, co vidíme, to, co bylo zřejmé, je nebeská sféra. Když se podíváme v noci na obloze, tak tam vidíme hvězdy, případně měsíc, a ty hvězdy tvoří souvězdy. Z hlediska současné astronomie vlastně ty souvězdy tak úplně neexistují, protože to jsou hvězdy, které jsou od sebe dost daleko, jenom že, že, že jsou jako blízko z našeho hlediska. Ale to, že, to, že, se, to, že my vidíme souvězdy, to nám umožňuje ty hvězdy identifikovat, že jsou to jakési obrazce, do kterých si promítáme antická božstva nebo cokoliv jiného, ale dokážeme ty souvězdí vidět vždycky znovu a tedy uvnitř nich identifikovat ty, ty jednotlivé hvězdy. To, že vidíme ty souvězdy, není vůbec samozřejmé, Hermann Hesse má takovou povídku o jakémsi v primitivním kmenu, který žije někde v, v, pou, někde v pralese, a je to dnes se jim stane, že, že z nebeská vpentla se začne borit. Dnešním jazykem řekneme, že tedy zažili meteorický roj, padají hvězdy, a to je pro ně velmi zlověstné znamení, protože to znamená konec světa. Ale je tam jeden šaman, který si uvědomí, když celé to. Vesmírné nebeské divadlo skončí, že staré hvězdy na obloze zůstaly. No, proč si to uvědomí? Protože on právě dokáže identifikovat ty souvězdy a vidí, že tam jsou písané sousedství. Takže se mu trošku uleví. No. Takže když vidíme ty hvězdy a souvězdi tak vidíme tedy vždycky v polovinu té, té hvězdné sféry a během noci vidíme, že se, že se tedy pohybuje, to znamená, že vidíme nějaké zase, nějakou další část té sféry, také se to mění během roku. A kromě těch pevných hvězd mezi nimi se pohybují bludné hvězdy neboli planety a my můžeme pozorovat, jakým způsobem se tam pohybují. To, co můžeme vlastně, jedinou věc, kterou na to můžeme poznávat, jsou úhly. Ty sty se dají celkem jednoduše změřit, takže, takže můžeme určit polohu těch planet a to byla úhla od začátku astronomie. A s tím pohybem. Na té hvězdné sféře několik význačných struktur. Především vidíme, že se, jak, se ta, jak se ta nebeská sféra otáčí, že se otáčí kolem pólu, který je v blízkosti polárky. A že tam je tedy nějaký rovník. A pak když si uvědomíme, že vlastně také slunce se pohybuje poté. Stéře, akorát, že ve, dne, ve dne, ty hvězdy nevidíme, protože Slunce přesvítí, takže se pohybuje po ekliptice a v blízkosti ekliptice ekliptiky se um, pohybují také všechny ostatní planety. A to, že máme tedy na té hvězdné stéře rovník a po, tak to nám dává určitě um, jakousi souřadnou soustavu rektastence a deklinace, čili odchylku od rovníku a něco, vlastně to samé, co je na, co je na zemském povrchu zeměpisná velká a šířka. A tohle tedy dává nějakou geometrii, že tedy nemáme tam sínky, ale máme tam kružnice a kružnice. Jak, jak tím způsobem vznikají kružnice na té nebeské sféře, nebo vůbec na sféře, geometrické sféře. Jsou to průniky rovin roviny s tou sférou. A pokud ta rovina prochází, prochází středem té koule, tak k tomu se říká hlavní kružnice. Čili hlavní kružnice na zemském povrchu je rovníka a poledníky. Zatímco rovnoběžky to jsou vedlejší kružnice, protože jejich rovina neprochází středem. A teď ta analogie k euklidovské geometrii je, že když máte dva body v rovina rovině a uvažujete všechny možné jejich spojnice, tak nejkratší spojnice těch dvou bodů je úsečka A na sféře je tou nejkratší spojnicí dvou bodů oblouk hlavní kružnice. A Podobně jako se v obrovské geometrii studují trojuhelníky a jejich vlastnosti, tak se studují tady také sferické trojuhelníky, čili tady máme středický trojúhelník ABC, on má nějaké úhly alfa, beta a gamma. A co jsou to ty úhly? To jsou úhly, které svírají ty hlavní, tady máme ty tři hlavní kružnice, které jejich oblouky vytváří tu, ten trojuhelník. A ty jejich strany to jsou vlastně také úhly, to jsou úhly pod kterými jsou vidět, vidět ty, ty oblouky. Jo, to, jsou, to jsou tyhle tři ty, úhly. Takže to se studuje podobným způsobem jako v pírovské geometrii, kde máme nějaké věty o schodnosti trojuhelníku. Když se rovnají dvě strany a úhel mezi nimi, tak můžeme Spočítat, tak, tak už je to schodní trojuhelník a můžeme také ty další data spočítat. Takže v euklidovské geometrii máme potom také trigonometrii, která umožňuje tohleto to spočítat, a tam jsou jako velké analogie. V euklidovské trigonometrii máme takzvanou sínovou větu, která dává do poměru síny úhlu. A proti stran. A tohle kvalitativně toto říká, že proti větší straně je větší úhel. A tady je to tady kvantitativně. A pak je kosínová věta, což je z Pythagorovy věty. Když v pravém trojúhelníku máme C na druhou, A na druhou plus B na druhou, tak když, když ten úhel není pravý, ale je tam nějaký obec, tak se o tom musí ještě odčíst tento, tento člen kosínus 90 stupňů je 0, čili v pravou pravouhlém druhém to toto odpadá. To znamená, že my můžeme počítat kosinus toho uhlu ze stran. Tak to je kosínová věta. A ve sférické trigonometrii trigonometri máme podobné vzorce, akorát, že tady místo toho A je teď ten sinus A, ale když jsou to malé úhly, tak. Sinus A je skoro se blíží tomu A, takže, když máme malý sférický trojuhelník, tak to přechází na tento vzorec. U, toho, u, toho, u té kosínové věty máme tady zase, že kosínus úhlu můžeme spočítat z kosínus stran, což jsou ve sférické trojuhelní, který je také úhly, ten vzorec vypadá na první pohled dost jinak, ale když si vezmeme aproximaci, že kosínus x je 1, minus x, nedolůžeme to dvěma, do ty malé triangulky dosadíme tam, tak se tam objeví ty druhé hostiny a, a, a jde tedy vlastně zase, zase ta kosínová věta opírová s Ale e, ve sférické trigonometrii máme ještě druhou kosínovou větu, která nám říká, jak kosínus strany můžeme spočítat s kosínu úhlu. A tohle v eupidovské geometrii nejde, protože tam máme podobné trojuhelníky. Máme trojuhelník, který má nějaké strany, když ho zvětšíme, tak má pozád stejné úhly, ale má větší strany, čili nemůžeme spočítat, nemůžeme spočítat e, stranu z úhlu. E, e, ve sférické geometrii to jde, protože čím máme větší, úh, větší trojuhelník, tím máme větší součet jeho úhlů. Neplatí tam, že součet úhlů trojuhelníku je 180 stupňů, ale vždycky větší. A čím je, čím je ten trojuhelník větší, tím je větší ten součet úhlů. Já vám to ukážu na jednom obrázku. Tady, když si vezmete sférický trojuhelník, který vypadá z části poledníku, který jde. E, od polu k rovníku a další poledník, který je od ně tady 90 stupňů, tak tady máme také 90 stupňů, čili máme tady tento středický trojuhelník, který má samé úhly pravé, to znamená součet 270, to už je docela velký trojuhelník. Jo? Takže obecně platí, že obsah trojuhelníka je rozdíl součtu úhlu minus pi, to znamená v, kravěr v úhlové míře 180 stupňů. Tak to je a trigonometrie a teď e, tam je také metrika. My e, v geometrii co měříme? Měříme délky, a měříme, měříme délky úseček, ale měříme také délky křivek. A měříme také úhly. E, délku libovolné, e, Libovolné je nějaké zobrazení, které nějakému, nějakému integrálu nebo úsečce přiřazuje prostě nějaké body v té, v té rovině. Tady jsme v okvětovské metrice a my ji můžeme počítat potom takovýmto integrálem, což vlastně znamená, že si ji rozbijeme na malé úsečky a v každém, v každém té infinitezimální úsečce její délku počítáme pod volcí, Pomocí, pomocí Pitagorovy věty, tak to jako, jako máme přeponu délky DS, která má obě dx, DX a DY. Takže máme takovouto metriku a když si vezmeme, z této metriky se dá právě třeba odvodit, že v eukidovské geometrii nejkratší spojnice dvou bodů je úsečka. Jak je to teď tedy v, v té sférické geometrii tam máme e, ty souznice, které jsou zeměpisnou délku, a zemí, e, to, to jsou e, takhle čísla těch poledníků, a zeměpisná šířka, tady jak jsme dál daleko na severu nebo na jihu. A když se pohybujeme po, po nějakém poledníku, čili měníme jenom e, tu zaděpisnou šířku, tak vzdálenost, jakou, jakou urazíme, je uměrná ten, tomu úhlu, který k tomu rozdílu ze zeměpisných šířek násobený polovněm země. Když se pohybujeme po rovnoběžce, tak to záleží na tom, po které rovnoběžce se pohybujeme po rovníku. Je to R Dx, ale když jsme blízko polu, tak je to podstatně méně a je to ten faktor, jakým se to násobí jako sinus y. Na rovníku je kosínus y kosínus 01 a čím je to blíž rovníku, čím je to blíž polu, tím je to menší. Čili podle Pythagorovy věty potom máme takovýto vzorec a podle toho zase můžeme počítat, můžeme počítat délky rybovolných křivek. A zase vyjde tedy z tohoto, z tohoto vzorečku, že nejkratší nejkračší spojnice je oblou hlavní klužnice. Takže například, když cestujeme z Evropy do Ameriky na stejné zeměpisnou šísku, tak to letadlo neletí po rovnoběžce, ale letí nejdřív trošku na sever a potom trošku jih. Tohle to se zobecňovalo v Gaussově geometri, geometrii plochy. Gauss byl geometr v tom původ... také, mimo jiné také v tom původním slova smyslu jako změřit. A tady je představa, že jsme tedy v nějaké zvlněné krajině a počítáme tam a měříme tam vzdálenosti, Čili ta, máme tam nějaké souzadnou soustavu x a y. A Z je nadmořská výška. V bodě se souzenicemi X a Y, čili nějakou zvolněnou krajinu, po ní se pohybujeme a zase chceme vědět, vlastně, jak, jsou, jak jsou dlouhé, ty, jak jsou dlouhé ty, ty, ty, ty cesty. Tak to se počítá tak, že jsme vlastně v tom přírozměrném prostoru, kde máme, kde máme podle pitágoly věty. Velikost, když se pojí, když se změníme všechny ty tři souřadnice, tak změna délky je z d na druhou je dx na druhou za y na druhý z na druhou. Ale tady to závisí jenom na tom XY, což, můžeme, což jsou tedy ty souřadnice rovinné, A když se měníme, když se tady měníme, tak se mění nějak ta výška. A tady to se počítá pomocí parciálních derivací, že tady jsou nějaké, nějaké funkce těch x a y. Když se to do toho dosadí, tak vyjde takovýto vzoreček. To není důležité, jak to vypadá, ale jde o to, že, můžeme potom, že máme takovéto zobecněné geometrie, kde, kde, máme, kde jsou dány, kde můžeme tedy měřit délky, délky křivek a, délky, a současně také plochy obrazců. A, také úhly mezi čivkami. A tuhle Gaussovu geometrii plochy potom ještě zobecně říman v polovině 19. století, že vlastně, jak jsou tady nějaké ty funkce odvozené z té nadboské výšky, takže tady můžou být vlastně libovolné funkce těch proměnných x-a a zase se z toho dá celá ta geometrie, geometrie odvodit. No, teďko. Jo, takže to byla e, středová geometrie a těžko projektivní geometrie. Ta je spojená, především e, je, je to spojeno vlastně s objevem perspektivy a věnojí se tomu malíři. E, to ještě nebyla. Projektivní geometrie, byla to projektivní geometrie Leonardo da Vinci a on, jak byli, také teoretická díla o tom, jak tedy ty obrazy malovat. A ta situace je taková, že tedy malíř svá plátno před sebou a za ním má nějaký objekt, který maluje a promítá ho na to plátno. Čili ze svého oka. Uvažuje paprsky, které jdou z toho objektu do jeho oka, promítá a, a cestou narazí na to plátno. Zakladatelí ge projektivní geometri, takovým sechůcem byl Kepler, který, který uvažoval na bodek nekonečno, a potom byl to Gerard Denaz, Blaise Pascal a Jean-Victor Porte, to už ještě v 19. století. A tom ještě taková historka, no, že on se účastnil na poléonova tažení do Ruska v roce 1812 a byl padnul do zajetí, ve kde strávil si dva roky a z dlouhé chvíle vyučoval své spoluvězně matematice a neměl tam žádné knížky, takže musel celou produktivní geometrii vymyslet znova. Tak Tu situaci si můžeme názornit takto. Jedna možnost je, že máme rozměrný projekt, který promítáme na, na, na rozměrný, ale když máme nějakou plochou krajinu, tak si to geometricky můžeme znázornit, že máme tady, tady tu krajinu, tu rovinu krajiny, kterou malujeme, tady máme to plátno a tady je tedy to oko malíře a každý bod té, té krajiny promítáme. Promítáme na to plátno. To je zobrazení, kterému se říká perspektivita. No a tady vidíme, když máme ty dvě rovnoběžky, jako třeba ty koleje, tak a vezmeme si ty body, které, na které se promítá, když se to promítá na příčku, která, která, která se tady protíná. To je ten bod nekonečný, jak si který, který tady na té rovině není, ale na tom na to tu je. Čili to, je to perspektivy. PZ. Tohle je zobrazení perspektivity. V rámci geometrie to chápeme tak, že ty roviny jsou nekonečné, ne? že jenom tady je nějaké omezené plátno, jo, ale že ty roviny prostě pokračují také na, na všechny strany. Aby se nas um, trošku jednodušší situace, je když si vezmeme perspektivitu nebo projekci jednorozměrné přímky na přímky. Čili tady jsme teďko jenom v rovině. Jedna přímka a druhá přímka a máme perspektivitu, která z bodu S promítá body té jedné přímky na body té druhé přímky. Takže přínky, bodu A1 se zobrazí na přínky, na bod A2. Bod B1 se nezobrazí nikam, protože tady je rovnoběžka. Bod C1 se zobrazí na sebe, protože je to bod D1 se zobrazí na bod D2. A teďko tady je vzájemně jednoznačná korespondence ale ne úplně protože právě pokud je tady londobeška tak ten v1 se nezobrazí nikam a naopak tady je bod E2, který nemá žádný vzor tak taková situace se v matematice řeší tak že když tam ty, když to řešení nemá takže si ho prostě formálně zavedeme to je podobně jako v komplexním komplexních číslech najde odmocnovat odmocňovat minus 1 a když my si řekneme, že existuje nějaké číslo, imaginární jednotka, kterou to odmocňovat je, tak s ním můžeme docela dobře pracovat. Takže tady se to udělá také tak, že k té se přidá nevlastní bod v nekonečnu, na který se zobrazuje ten bod B1. Já teď my vidíme, že když se, když se tady na té přímce P1 blížíme k tomu bodu B1, třeba z této, z této strany z této strany, tak se, tak se tady blížíme k nekonečtu a když se blížíme odtur, tak se blížíme nahoru. Čili se tam přidává jenom jeden bod nekonečnu, ne na, na minus nekonečnou plus nekonečto, ale z týku jeden bod který je který v, obou stranách, a tím se, v obou stranách a tím se vlastně ta přímka uzavírá na kružnici. Takže to je projektivní přímka a v té projektivní rovině je to podobně. My, my vidíme, že, ten, že tyhle, ty rovnoběžky se protínají nekonečtu tedy v tom bodě, který, a každá, každá rovnoděžka, která Kdy tady byla ještě s těmi dvěmi P1 a P1 se zase s tím a bude protínat ve stejné bodě. Takže k té projektivní rovině v každém bodě, v každém směru se přidává jeden nevlastní bod nekonečnu na obou stranách. Jo, prostě ty přímky P1 jsou projektivní činky, čili mají jeden nevlastní bod nekonečnu a mají stejný nevlastní bod nekonečnu jako každá jiná. Rovnoběžka. Ale v jiném směru zase je to jiný nevlastní bod, takže v každém směru se přidává jeden nevlastní bod. A pak, je, a pak se ještě přidává jedna nevlastní přímka, která je ta, která, na které leží všechny nevlastní body. Takže takhle vzniká projektivní rovina a projektivní geometrie je tedy dvoudimenzionální. A teď tím, tím vzniká geometrie, která má pozoruhodné vlastnosti. Některé vlastnosti má stejné jako ukidovská geometrie a některé jiné. To, co platí v obou geometrii, je, že dvěma různými body vede jediná cínka. Ve různé body určují uh, jedinou přímku. Ale v, je, v projektivní geometrii také platí, že dvě různé přímky mají právě jediný průsečík. To v ukidovské uh, geometrii neplatí právě proto, že tam existují rovnoběžky. Ale tady ty rovnověžky se protíne nekonečně, protože nemají průsečík a když máme nevlastní přímku a vlastní přímku, tak ta se protíná v tom jednom nevlastním bodě. Takže to je takové jako symetrické a e, e, vlastně e, to dává jakousi dualitu mezi body a přímkami. Platí dokonce taková beta že pokud, pokud máme nějakou, nějaké tvrzení projektivní geometrie, která se tedy týká bodů a přímek, a nahradíme slovo přímka bodem a naopak bod přímkou, tak dostaneme jiné tvrzení, ale které také pravdivé. To jako nejjednodušší příklad, ale platí to obecně. A teď, co se dá v té projektivní geometrii dělat, to především se tam nemůže, tak jako v euklidovské geometrii, tam nemůžeme měřit vzdálenosti ani úhly. Protože ty vzdálenosti a úhly se při těch projekcích mění. Tady si to podíváte, tady, když máme tuhle délku, ta, ta se zobrazuje sem, že. Čili se to, to mění. A geometrie studuje vlastnosti, třeba Alpírovská geometrie, které se právě, právě nemění při, při, při, tě, při těch geometrických transformacích. Čili to studovat nemůžeme. A čili to se tam vlastně dá studovat, tak je jenom takový příklad tedy věty, která platí projektivní geometrii, Paskalova věta když si Vezmete elipsu a na ní šest bodů šestiúhelník a teď je spárujete takhle, že si vezmete přímku A1B2 průsečík A2B1, to je tento bod, A2C1, A1C2, to je průsečík tady, a ten, tento bod to je A2C1, ne, V2, c 1 c dvě jedna. Tak tady dostávám tyto tři body a Pascalova věta tvrdí, že tyto ty tři body leží na třince. Jo, tak to je to je Pascalova věta. teďko ono to platí nejen pro, pro elipsu, ale také pro parabolu a také pro hyperbolu. Teďko proč pročno elipsa. Um, Parabola hyperbola jsou kuželosečky, co to znamená, máme kuželovou plochu a když kuželosečky vznikají jako průnik této kuželové plochy s nějakou rovinou, což snadno, můžete vidět snadno, když máte baterku a svítíte si na zem takhle, tak uvidíte kruh, když ji trošku skloníte, tak uvidíte lipsu. a čím ji víc skláníte, tak dostanete parabolu a nakonec hyperbolu. A to znamená, že vlastně e, e, ty zkuželostečky jsou navzájem projekce jedna, jedna druhé, protože ten, ten bod z té baterce, to je ten bod, ve kterého promítáme lipsu. Promítáme tedy buď na hyperbolu nebo, nebo na hruzu. z hlediska projektivní geometrie jsou tyhle ty případy stejné. A čím se vlastně jenom liší jejich e, e, polohou k nevlastní přízně. E, elipsa nemá žádný nevlastní bod. Parabola má jeden nevlastní bod v nekonečnou ve směru své osy. A hyperbola má dva nevlastní body ve směru asi úton že to je tak, jako v euklidovské geometrii, když máte kružnici a, prů a přímku, tak buď se neprotínají vůbec, nebo, je tečne, nebo je, to může být tečná, že ji protíná v jednom bodě, nebo je sečná, že ji promítá pro dvěma body. Takže, takže to je to je, takže ty, ty, co si se. Když jí jenom svou polohou, zájmu polohou, nejlepší příjmy a z projektivní geometrie jsou vlastně jak ty malé. A pak je tady ještě jedna taková zvláštní kubělosečka, to je dvojice přímek, No to vlastně získáme tak, když ten kuželovou plochu rovinou, která prochází tím vrcholem. Tím dostaneme dvě příjmy a zase to tam platí. Čili pro všechny tyto případy to platí. V tom posledním případě, tak to je papová věta, což je z pozdní antiky, protože zase platí to samé. Tak to je jenom takový příklad, jak se pracuje v projektivní geometrii. No a teď, jak vlastně, jak vlastně ta projektivní rovina vypadá? Já už jsem tady říkal, já mluvil o tom, že, že ta projektivní cínka je ekvivalentní kružnici. No, jak se to nahlédne? Tady máme znovu tu situaci, že promítáme z tohoto bodu středu z jedné snímky z jedné na druhou a vlastně každému bodu tady odpovídá, odpovídá nějaká přímka, která prochází tím středem. A teď, jak jsem mluvil o té dualitě, tak vlastně tady ta dualita se projevuje v tom, že máme, máme bod. Každému bodu na přímce odpovídá jeden, jedna přímka, která prochází tím bodem. Jo, Čili, když si vezmu body na přímce a přímka, která prochází bodem, tak, tak, je to vlastně, tak, je, tak tady dostávám jakousi ekvivalenci. Čili tomu se říká teďko svazek přímek, který prochází, prochází daným bodem. A tady je situace taková jako symetričtější, protože E, protože na té projektivní přímce mám ten bod v nekonečtu, který je svým způsobem výjimečný, ale tady ta že to se ztrácí, e, pro každou to, tu přímku je ten, ten bod v nekonečtu, odpovídá jinému paprsku, čili já můžu vnát tu projektivní přímku jako vlastně množinu příme, které prochází pevným bodem, jako ten svazek příme. A když to, to je trošku divné, když tady bod by vypadá vypadat jako přímka. A když to chci zase udělat, udělat jednorozměrný tvar, tak si tady vezmu kružnici a všimnu si, že každá ta přímka ji protíná věny ve dvou bodech, čili můžu brát, můžu brát bod projekte roviny jako tu dvojici, anebo si vezmu jenom tu horní polokružnice, kružnici, kterou tedy. Každá ta přímka svazku protíná v jednom bodě s výjimkou této přímky, která ji protíná právě v těch k, k, koncích. No, ale je, abych dostal tu projektivní přímku, tak musím právě tyhle ty dva body zotožnit, slepit a tím z toho dostanu zase tu kružnici. A teď to po podobný, který se udělá, v té projektivní rovině ovšem vyjde to jinak. To je tady na tomhle obrázku, ale zase můžeme si vlastně představit, že teď jsme v prostoru, máme jeden bod a máme všechny svazek všech těch přímek, které procházejí, které procházejí tým bodem a místo kružnice si vezmeme sféru a zase každá, každá ta přímka protíná tu sféru ve dvou bodech, čili jedna definice projektivní miny je že její body jsou dvojice protilehlých přímek, protělených bodů sféry. A druhá možnost je, že si vezmeme jenom tu horní polosféru. Horní polosféru. Tady je tady omezená touhle to, kružící rovníku, ale musíme stotožnit, tak jako tady jsme stotožnili ty body, tak musíme stotožnit ty protělené body. A z toho dostaneme zase nějakou plochu, ale takovou plochu dost zvláštní. Já představuji si, že se na to díváme ze zhora takhle, tohle je ta spolosféra. Teď, kdy my jsme spojili tyhle ty body tenhle bod s tímhle s tím bodem tenhle stín, tenhle tím a takhle, tak se to uzavře do sféry, jenže tady se to v obrácení, když se tenhle bod spojí s tímhle Což znamená, že z toho vznikne, jen my to musíme takhle jako otočit a teprve k tomu přilepite, to je. Těžko se to představuje, ono se to nedá udělat z trojrozměrného prostoru, protože vznikne jakási plocha, která je podobně jako asi možná svědně slyšeli někde o Babyově listě, který tedy tak, že si vezmu proužek a dám ho takhle dohromady, nedám ho dohromady takhle, a dám ho takhle. Dohromady. Tak tady se udělá něco podobného, podobná faktorizace, vznikne teda plocha, která není orientovaná. Když my se po ní, po ní pohybujeme takhle přes ten drobný z vnější strany, tak se, dostaneme, tak se dostaneme zde na vnitřní stranu. Jo, takže to je taková, nedá se to. Vzájemně třírozměrné prostoru, ale dále čtyřrozměrné prostoru, a to se zase době kreslí. Takže to je projektivní hodin. A teďko, tady je vlastně tedy velká souvislost mezi tou projektivní geometrií a elektrickou geometrií, protože tedy v té projektivní geometrii máme jenom tu jenom část té, té sféry, ale tu horní polosféru ještě takhle jako podivně. Po ale když si bereme ty trojuhelníky a třeba tu trigonometrii, tak to vypadá úplně stejně. Jeho platí tam, platí tam stejné vzorce, platí tam stejná, stejná metrika. No a to je teda jedna no, eliptická geometrie. Na projektivní rovině to je jedna z těch, z těch neukidovských geometrií a ta druhá je hyperbolická geometrie. A um, to je. Tak, jako jsem o tom mluvil, tedy vznikla v první polovině 19. století, nejdřív se kápala čistě jenom abstraktně, jako, jako nebyla kolem toho vlastně žádná moc velká představa, že to byly věty, které neměly žádnou reprezentaci, ale v druhé polovině 19. století se udělá několik reprezentací v geometrie geometrii a ten, um, jedna z nich je Poincarého model, je, který je založen na, na téhle metrice, jak počítáme, jak počí, jak počítáme délky, délky křivek. Jo, v rámci té Riemannovy geometrie. Tak je to podobné jako uplírovská geometrie, akorát tady se tady dělí tímto členem, což můžeme udělat, pokud jsme uvnitř toho kružnice. Protože na, to si vezmeme jednotkovou kružnici, která má rovnici, že x na dole, x na je jedna, tak tady už ten vzoreček nefunguje. Čili funguje to jenom uvnitř, uvnitř toho, toho kruhu. Ten, ten kruh je definovan, čili je to množina těch bodů kde x na 2 plus na 2 je menší než jedna. A když se tedy počítají v těch třivek, které je splňuje tak vyjde, že, že hyperbolické cítky, to znamená geodetiky, to znamená když máme tady, dvě, tady dva body, takže nejkratší spojnice těch dvou bodů je oblouk hlavní kružnice, Opravdu kružnice, který je kolný na tu hradiční kružnici. Jenom tady musíme mít No a máme tady zase tady ten princip, že dva různé body určují jedinou přímku, protože těmi dvěmi body můžete proložit spoustu kružnic, ale jenom jedna z těch kružnic je to na tu hlavní kružnici. Takže tady na tom obrázku máte, máme několik. několik Geodetyk, nebo címek, těch címe, které jsou kolné na hlavní kružnici, pak přímě i průměr tento. No a máme tady e, také e, ty rovnoběžky, protože na, když máme tady nějakou přímku, na které leží dva body a, a bod, e, který na ní ale leží, tak existuje několik nekonečné množství e, rovnoběžek, to znamená příběh, které takže tohle je konkranného model hyperbolické geometrii a teď zase tam, zase tam platí sinové a kosínové věty, které jsou úplně analogické jako v, v, v eliptické geometrii, akorát jiný rozdíl, že místo tam, kde bylo v eliptické geometrii sinus, tak tady je hyperbolický a sinus a hyperbolický a kosínus, což jsou funkce definované pomocí exponenciály. A a vztahují se k hyperbolu podobným způsobem, jako se koordinační funkce sinus a kosinus vztahují ke kružnici. tedy jsou tam takové věty o tom, co máme dál. Jo, a teď je tam, jak vypadají, tedy jak ty trojuhelníky vypadají. V identické geometrii platí, že součet úhlů trojuhelníka je vždycky větší než 180 stupňů tady je vždycky menší než 180 stupňů, a čím je ten trojuhelník větší, tím je menší ten součet. Že když je ten trojuhelník malý, tak vypadá skoro jako euklidovský. Skoro jako ale čím je větší, tak vidíte, že ty úhly jsou menší a zase platí taková věc, že ten rozdíl je právě dán jeho, jeho plochou. No a to teď umožňuje, že tu, že máme, že máme, že jim, že tu hyperbolickou lovinu můžeme pokrývat takovými dlážděními, pozorovými. Dláždění je pokrytí roviny různými obrazci. Teď, když, když se zajímáme o autírovskou lovinu a chceme ji pokrývat nebo dláždit jenom Pravidelnými úhelníky, no, tak máme jenom tři volby. Trojúhelníky, tady, čtverce, anebo šestiúhelníky, což vypadá tak, že se vlastně, což je tady taky vidět, akorát, že se, že ten šestiúhelník je e, složen ze šesti e, trojuhelníků. Tak to jsou jediné tři možnosti, jak se vydláždit euklidovskou e, rovinu pravidelnými e, v hyperbolické rovině je těch možností mnohem víc, protože součet úhlu trojuhelníku je vždycky menší než 180 stupňů, tak existuje třeba trojuhelník, to je rovnost, rovnostraný trojuhelník, jehož všechny úhly jsou věpí lomeno 7, 360 stupňů 7. To znamená, že kolem každého bodu se jich vejde sedm, takhle. No a teď tohle je právě tedy už ten náhled do té hyperbolické roviny. Všechno jsou to stejně velké trojúhelníky z hlediska hyperbolické geometrie. jo. ale právě tím ještě připomenu vlastně ten zoreček, který tady byl předtím. Tenhle, tenhle nám říká, že všichni jsme. Čím jsme blíž toho obvodu kruhu, tak tím je toto číslo menší a když to dělíme nějakým velkým číslem, tak dostaneme velké číslo tady. To znamená, malá amplitudová vzdálenost tady, znamená velkou hyperbolickou vzdálenost. délka každé té geodetiky hyperbolické. Metrice je nekonečná, vlastně každý, každý tento kusek ten je nekonečný a právě tady, tady mala euklidovská vzdálenost znamená velkou úperbolíkovou vzdálenost. Proto, proto se ty, ty um, trojuhelníky takhle u toho okraje zjišťují. Dá se to dělat, platí to pro KDN větší nebo rovno 7, tady když si vezmeme tedy dvě p sloveno 8 nebo to tak dostaneme trojuhelníky, jejich, které mají všechny úhly rovné 45 stupňů a to znamená, že kolem každého bodový je 8, jsou také větší, protože tím je ten trojuhelník větší, tím má tedy menší součet úhlů. Můžeme dokonce tedy takový trošku podvoci udělat nekonečné trojuhelníky s nulovými úhly. No, Proč je to podlo, Protože ty body jsou tady už na té hraniční kružnice a ta nepatří do toho hyperbolického prostoru. Takže tohle jsou vlastně rovnoběžky, které asymptoticky jdou ke stejnému bodu. No, ale je to, je to něco podobného jako trojání. Podobnou věc můžeme udělat i se pro čtverce. V kírovské rovině potřebujeme 4 čtverce, aby jsme mohli vydlážit rovinu, tady jich může být 5 anebo více. Čili jsou, tady máme čtverce, které, které mají 4 vůli, všechny 4 vůli jsou stejné, dvě pílomeno 5, 361, 5 je 72 úřům. Tady máme e, trojuhelníky, které mají úhly 60 stupňů, takže i ty trojuhelníky jsou to čtverce. Jo, všechno jsou to čtverce, všechny ty dřevěnské stavby jsou stejně dlouhé, ty jsou stejně dlouhé. Jsou to pravidelné nohy. No. Takže takových ve vládění existuje velká spousta. No, už se blížíme trošku k tomu až ale ještě mezi tím jedna no, odbočka. Co tam je důležitou roli, jsou schodné transformace ukl... schodné transformace. Geometrie studuje vlastnosti, které se nemí... vždycky geometrie studuje vlastnosti, transformace, které nemění, nemění metriku. A takovými to transformacemi. V oblídovské rovině je posunutí, otočení a reflexe. Tady máme zdářeně jen posunutí a otočení, čili to otočíme, ten, ale myslíte si to tak, že celá ta rovina se otáčí, jenom co se stane s tím trojúhelníkem, s, s, s tou srdcovou říží, která je umístěna tady, trochu se otočí a trochu se posune. Na to je takovýhle jednoduchý vzoreček, když máme tady ty souznice, tak krví je ten úl otočení a ale jsou ty posuny. A pak je ještě jedna jedna shodná transformace, a to je reflexe, že se to celé se vrátí podle nějaké přímky. Tady když se to převrací podle té vody podle, té, podle této osy, tak to znamená, že tento bod se zobrazí, zobrazí sem. Tak to jsou všechny. všechny Schodné transformace plyrovské roviny, oni se dají vyjádřit elegantněji v komplexním, pomocí komplexních čísel. Krátký kurz komplexních čísel. Komplexní čísla jsou výrazy a plus b i, kde i je imaginární jednotka, jejíž je druhá noctiná minus jedna, Znázornují se v Gaussově rovině, jako je Lidovsky, že A plus jedna je na souzenících, které mají koordináty A a B. A je tam, ty čísla se dají násobit sčítat, Prostě všechny aritmetické operace se odvozují jenom z toho, že i zvou je minus jedna. A ty operace mají. Geometrický význam sčítání komplexních čísel je stejné jako sčítání vektorů, a násobením komplexních čísel tam dává dobrou náhodu, když si to číslo vyjádříme v polárním tvaru, že on má nějakou absolutní hodnotu, což je vzdálenost od nuly, od na na druhou plus B na druhou, a je určeno tím, a to mi se říká argument odchylky od, od, od osy. A vyjádření tedy v polární soustavě, je ta, je ta absolutní hodnota, krátko sinus argument Z, to je tohleto, a sinus argument Z je, je tohle. A důležitý význam to má v tom, že když násobíme dvě čísla. V tom polárním tvaru tak se spolu násobí absolutní hodnoty a sčítají se, sčítají se úhly. Což má potom jako ten efekt, že ty schodné transformace můžu napsat té komplexní rovině tímto způsobem alfa krát z plus beta. A alfa je absolutně komplexní číslo, které má absolutní hodnotu 1, čili je na jednotkové kružnice. Čili je to rotace úhel alfa. A přičítá se k tomu beta, případně je tady, je tady číslo komplexně združené, které číslu A plus B přiřazuje číslo A minus B. Je to reflexe podle té reálné osy. Tak to jsou schodné transformace eubridovské rodiny, ale hyperbolické rodiny to je o složitější že ten vzoreček vypadá tak, tam zase alfa z plus b, ale věci se to dělí, tady je beta s pruhem, to je ta komplexně zružená plus alfa s pruhem a ty alfa a beta musí, musí splňovat nějaké, nějaké vlastnosti. A tyhle ty transformace, tedy tyto má mají tu vlastnost, že jednak převádí jednotkový kruh na sebe, Každý bod z toho kruhu se zase převádí jenom na sebe a i hyperbolickou metriku. Čili pokud máme nějaký, nějaký útvar a aplikujeme na tu nebiovskou transformaci, tak dostáváme, tak dostáváme zase stejný, stejně velký tvar. No a teď už se tedy dostávám k tomu, k tomu Ešterovi. Tam je, to je založeno na. Tesalci, pardon, tesalci, te okry hyperbolické rodiny, ale ne trojuhelníky, jako se vám ukazovalo předtím, ale rovnohlavým trojuhelníkem, který má úly 60 stupňů 45 až 45 Já mám... to, je, to je prosím vás tenhle, ten despen a dírek, je takhle, je to tento trojuhelník teďko ten trojuhelník. Teď máme tři transformace, která, které dělají reflexy, schodné transformace, čili ty mediovské, mediovské, transformace, které dělají reflexy. Podle těch tří stran trojuhelníka. PZ to je reflexe podle této strany, čili se to překlápí, ten trojuhelník se překládí na sem. Víte z teologie, že čerty jsou padlí andělé, čili když se cenná čert, tak z toho tady také tady, vznikne čert. Jaký to má, jaký to má, jaké to má vyjádření? Tady, ta, tady je souřadnice, tedy na té jednotkové kružnici je to 60 stupňů je to 60 kusů, asi 60. A e, když si vezmu z s průhem, tak, tak se to průjemně e, e, se vrátí se nulu. A když to vynásobím alfa na 2, tak je to otočení o těch 60 stupňů na dvakrát, čili, čili tím se dostane to p. E, Převrácení podle, té, podle této strany, to je ta transformace L. No zase, zase to nejdřív vezmu z s pruhem a teď to násovím vlastně dvakrát tady, ale sam na druhou a na čili ještě, ještě to otočím až sem. A pak je tady ještě předácení podle té horní strany, to je trochu složitější, ale je to tedy takovýto zoneček, zase se tady vyskytuje to ze s a celá tato oblast se transformuje sem a tato oblast se naopak transformuje sem, jo? čili je to podobně jako ta když, když se dělá transformace, převracení podle, podle toho kloutěnu, tak se také zachovává uklidovská metrika. Ta věc, když se dělá převracení podle této. Geodetiky, tak se Euklidovská metrika nezachovává, ale zachovává se ta hyperbolická Jo, Takže tyto tři transformace dávají tyto tři sousední trojuhelníky, a teďko se to iteruje. Když si vezmu, když, si vezmu, když to převrátím podle této noviny, dostanu P, a potom to ještě převrátím podle L, čili podle, tak tak dostanu tento trojuhelník LP. A ten má na v, v rovnici alfa na druhou krátze už tady není ta absolutní hodnota, protože jo, jak tady je anděl, tak tady je ta, taky anděl a, a tam nejsou ty čárky ty komplexní zružené hodnoty, tak tam je to. A, takže tohle se, tohle se, takhle se, to pořád tudíž tady máme třeba, si vezmeme ještě zase na to, na tohle uh, aplikujeme další, další, tak se to, se vrátí se a dostaneme tento tři, troj, tento což je co vlastně tak se na takže se, se iterují takto tyto, tyto tři transformace a čímy dostáváme takovýhle, takovýhle obrázek, nám prostě jako přibývají, přibývají ty trojuhelníky. Přičemž na těch, když je to sudý počet transformací, tak tam jsou andělé, a když je to lichý počet transformací, tak, tak tam jsou tak tam jsou všetky. Takže je to takový. Jo, tady jo, tady je ještě takový takový příklad, jak tady ty transformace vypadá, tady to už je iterace 4 transformací, tady je prostě nějaký vzoreček, ale geometricky to vypadá tak, že, tato přímka, že se, že to otáčení o 90 stupňů kolem tohoto bodu. Čili tato přínka se zobrazuje na tuto cívku, tato oblast se zobrazuje sem a sem, čili je to taková rotace rotace a rotace. Na tom obrázku to vypadá takhle, že to je rotace kolem tohohle bodu, kde jeden z těch čertěn se tam tenhle se zobrazuje sem a tak dále. Tak je tady ještě ta tato transformace, to je zase posunutí. Tato geodetika se zobrazuje sem, ta sen, čili celá tato oblast se zobrazuje sem, sem a tak dále. Čili to zase můžeme vidět na tom, na tom obrázku, že se, že se tenhle, ten anděl zobrazuje na tenhle a tak dále. Tenhle čerce se zobrazuje na tohohle. Takže tady je takový geometrický model, je to tedy nějaké dláždění té bolícké roviny těmi rovnoramenými trojúhelníky. Tady jsou tedy, tam, kde jsou tečky, tak jsou čerky, to už to, to povídal tomu převracení, které obrací orientace. A tam, kde jsou bílé, bílé místa, tam jsou. Takže na je, se ještě, ještě vám ukážu tedy. to v plné kráse. To je konec seance. Díky vlastně, očekávám otázky, komentáře. Já bych zeptat na tu obrázku, kde se tam vzalo ta na zedlou Tam je To je prostě z před, tých, v před já to je, te kružnice koho do nejdukou kružnici tam má někde sprzeč, no zavře měskoho tady to se spočítá, ale to, to to... Prostě to, to se v ogóle v tam tadyčku. já už nevím jak jsem to spočítal, no ale nevím se to... Jako... Jením, jak to, to, to, to, to se na tak to K podněm vlastně dražší bláždění Tyto ilustrace hodně připomínají u islamské islámské kaligrafie, zpracování mozaiky nebo některé umělské projevy z předpoklady už umíš co do velkých mečít, no, no a taky se vám dálo předpokládá. A tam, ale neboť uh, matematický základ, jak polské domě. No? myslím, že nevůni, jsem to taky viděli, ale tam právě není ta, jako tato, to, to, to spíbej, jakže to je založené na ukrytostní rovině, prostě, takže já jsem Ukazoval tu eklidovskou rovinu můžete pokrýt jenom těmi pravidelnými nohou Ale můžete to, to pokrývat taky jako nepravidelnými obrazci a tam můžete samozřejmě ta variabilita velká. A myslím, že právě v tom islámském umění jde o tohle, že jsou to jako že to je všechno založené na uklidovské geometrii, ale jsou to jako různé, různé obrazci. Obrace, taky tak nemusíme mít jedno jedno no jo, jasně, taky maloval, Předtím, než znovu, tyhle ty, vzdy, co jsem vám ukazoval, tak maloval taky taky, um, um, tesel, založené na ulířovských fasádách. a je salát o tom to Ale to se celkem nabízí také v celý plazdě, no takže jako je celkem, to, to celkem. Nikdo nemá ohraničený dotaz? Aha. No a je známo, jak moc teoreticky to podkládal ty, ty své obrazy? No já vždyť jsem to říkal, to prostě se naučil tu geodotrii od toho, co se teda dělal to, podle toho. Akorát, že neměl počítat, takže já to jako oblivuju, jak to... Jo, ale ta, ta teorie zatím, to teorie prostě v této době byla známa, to on prostě použil. No, když bych měl ty projekty z jakého důvodu je tam zapotřebí to otočit, jako, že, jak se tam bylo o tom, no. to, tom podobném souzování jako na médii a tak se si to představte, no, jak se to no. tady to. Já jsem jsem říkal, kde byste? To, to je horní a díváme se na to ze spoda, že kdyby se spojovaly tyhle body takhle spolu, tak to znamená, že prostě tu švíru takhle uzavřeme a vznikne z toho kulová plocha. My to děláme právě v obrácení, jo, Tady. Tady Tadyh teď tenhle bod nemůžeme. V blízkosti musíme spojit s tímhle s tím, že my to musíme takhle jako ten vzít a otočit a pak teprve spojit. To můžeme udělat jenom na malém kousku, že jo, pak už to prostě jako přestane vycházet. Jo? A výsledek toho je právě to, že musíme udělat to otočení. Když se pohybujeme e, po té sféře z horní strany a přejdeme přes ten louní, tak se dostaneme to, na tu vnitřní stranu to je to jednostranný, je jako Mario Flaze, no, těžko se to představuje. A to je jako pro to, aby tam... Jo, když vyřádíte tu přímku, uh, co, co vede nahoru, a tam právě uh, ten, ten bod ne, ne, na tom, kde ještě obrástí a tam ten bod nahoře a dole, ty, ty by měli být dát ne? No tam je ten bod tam... hodně, jo. Taky, že jo. Tady je právě, že každá ta přímka, Svazku protíná tu sféru ve dvou bodech, ale tady nakreslena jenom ta horní polosféra, čili každý bod tady ještě má jako tu, tu, ten bod jako, jako proti, který tady není. No ale u té kružnice, u té hraniční, tak ten, tady právě jako. No já bych mohl říct, že, že tady vezmu jenom půl té kružnice. Zase, že tyhle, tenhle, ten jsou. Ten, ten ale je tady nějaká jako topologie, že nějak, jak se potí. No, to se právě vám, významy, že jak, jak jsou tam ty šivky, že jak je tam vlevo a vpravo, tak v té hodní polovině to je, že tam, tam ten od to, to toho středu je na levo, když to dole je taky. Nalevo, no, to jsou, a to, to To je to, to, to celý tohle je na rovníku, to jenom říkám, který podej jsem se musí jako slepit do druhého. No. No. To je operace, která se dělá v topologii. Já nevím, když máte anul, když máte takhle, takhle plochu a takhle to slepíte, tak z toho dostanete válec. No a teď, když to takhle mohnete a slepíte tyhle k sobě, tak dostanete tak anul. Dostanete Ale můžete to zase sklepit jako, jako proti sobě zase dostanete nějakou jako. Jako jedinou, tam se říká Klajnová lávka, když se to stojí v To jsou mimochodem jediný neorientovaný, dvojdimenzionální uzavřený, uzavřený plochy. Ten B-U-S je otevřený, ten má hranice, ale ta projektivní rovina ta Klajnová kterou kterou jako vyrobím z toho válce, tak ty jsou, jsou e, neorientované. A nevyratová znamená to, že jako když půjde němi, tak dojdu tam ho, jsem vyšel. Že to jdu na druhou stranu toho povrchu. Jo. No, ale když budu pokračovat dál, tak dojdu na tu stejný výstav. No, a když požu dvakrát kolem do kola, tak jen, se vrátím do sepat. Jo, jo to, už, to, už to vidíte. Je to, je to třeba nahlédnout geometrický vztahy. To je náka. Láhev má nějaký, jako, Co? nějaký tvar, který jde vidět, protože když to otočím, to se to vůbec Se to kreslí tak, že se to jako. Zase, se to zobrazit výrozně, je to Jako by to nějak prochází sebou. Že to prochází sebou, takhle se to musí otočit, jako, jako jako takhle v Nížském do, do sebe, jo. Tak, Takhle se to někdy kreslí. No, ale je to... A moc se spálit. Tak kromě, slunce, zdá se, tak děkuji moc. Petr je diskutující.